Даси їй 150 грамів пюре, тільки не смій давати 200. Одну тефтельку, яблучко потреш на морквяну терку, тільки щоб натерла на Бурякову. Почитаєш їй про індика? Ні, про індика не треба. То не естетична казка. Я сама розберуся, що читати дитині. Вона розбереться а минулого разу читала їй про скелетів. Додумалася, стара вішалка. А ти знову на щекавицю. Ти ж там усе побачила. Вона знає, що я бачила, а що ні. Та тож була хмарна ніч, а мені потрібна зоряна. Так зараз же йде дощ, де ж твої зорі? Слухай. Ти вирішила сьогодні мене добити? Ти ще зранку з мене знущалася. О другій розвіються хмари. Буде повний місяць. Коли вже над моїм життям розвіються хмари? І коли ти вернешся? Ні, це вже неможливо терпіти. Ти, батька, все життя добувала отим, коли ти вернешся, А тепер взялася за мене. «Доню, одягни теплу куртку. Не сунь у плащі. Ти чуєш? Повернися, переодягни куртку. Ну, як схопиш пневмонію? Я з дитиною не сидітиму. Сама будеш її глядіти. Чого ти кричиш на цілий під'їзд? Горлопанка!» А внизу грюкнули двері. Бабуся розгублено повернулася до помешкання. У грудях клекотіли ерефрени сварки, але треба було готувати дитині вечерю. Вона попленталася на кухню. «А де мама?» «А мама пішла на роботу». «На ляботу? А цьому ти на неї клицяла?» «Я не кричала». Ми просто розмовляли плюс розмовляли? Після вечері читали книжечки Потім пішли до ліжечка Почали переодягатися у нічну піжаму Дитя було миле-миле Найдорожче за все на світі І гарненьке, як амурчик з іноземної листівки Бабуся не втрималася Ретельно витерла губи від помади і «Нось цьо ти таке любис, бабусю!» – зареготала мала. Два квитки до опери. Племінниця Ірюся не мала й двадцяти років, а вже була розлученою. З дому колишнього чоловіка повернулася до кімнатки на Некрасівській, яку їй винайняла її мати Олена а в родині своїх знайомих. Коли Ірюся тільки-но оселилася в Києві і почала вчитися в університеті, Людмила Харитонівна і Олександр Іванович часто навідувалися до її помешкання. Розпитували господарів про їхню локаторку. Як вона чи встає вранці на першу пару, чи не запрошує до себе підозрілих приятелів. Бо чисте дитя – з Хотинівки могло пропасти у місті Великих Спокус. І господарі квартири розповідали. На першу пару не ходить, каже, так рано і викладачі не встають. Друзів до себе не запрошує, але сама повертається додому дуже пізно. Їй були наказали, хочеш у нас жити, додому не пізніше десятої. А Ірюся плакалася мамі по телефону. Не дозволяють ходити на курси іспанської мови та на заняття з тібетських знань. Знайди мені іншу квартиру. І господарі з Некрасівської скасували комендантську годину, бо також зацікавлені мати трошки грошей, які платить Ірюсіна мама. А де вони ще знайдуть квартирантку не з вулиці? Олександр Іванович з Людмилою Харитонівною регулярно навідувались на Некрасівську і, переконавшись, що хоч би там як, а дитина вчиться, йшли до себе з почуттям виконаного обов'язку. А тепер, після розлучення Ірюсі, такий контроль нібито ставав недоречним. І як це так? Зовсім юна, нагло вийшла заміж без весілля, а потім так само нагло розлучилася. Це не по-людськи. Те, що без весілля, зрозуміти можна. Зараз дуже сутужні часи, грошей нема ні на що. Ні в старих, ні в молодих. Людмила Харитонівна з Олександром Івановичем також 48 років тому побралися без весілля, бо теж були нелегкі часи. але все-таки Ірюся. Могла б принаймні прийти на чай з нареченим до своїх найближчих київських родичів Але що вже казати про чаювання, яке не відбулося Якщо Ірюся розлучилася з хлопцем Тільки і знали про нього, що він жив на Жилянській Неприємне місце, хоча й у самому центрі Але з Жилянської Ірюся повернулася в кімнатку на Некрасівській а Як бути тепер? Чи треба так само контролювати Ірюсю? З одного боку, вона вже тепер не дівчина, а розлучена жінка. З іншого, все одно зовсім юна. Ще два роки вчитися, але ходити на Некрасівську пенсіонерам Олександрові Івановичу і Людмилі Харитонівні ставало все важче і важче. Як же бути? Саме про це й говорили вони, холодного осіннього вечора, коли пролунав телефонний дзвінок. Дзвонила розлучена Ірюся. Як ваші справи? Давно нічого не чула про вас? Ой, не питай Ірюсю. П'ємо кип'яток із сухариками, чай бережемо для гостей. Олександр Іванович просить передати, що гостям все одно раді. А як справа у тебе, Ірюсько?